can you astonishing with gift mere mortals you can only dream of possessing a grandness must be to be the chosen one. Hei alle sammen. <laughs> så går vi i gang med andre liveshow. show. Uh, og som uh, vi sa i live show 1, så skal det her handle om skjulte steder. Lige presis, og det kan man jo uh interpretative for tolke som man har lyst til ikke, men eh det var for at har... jeg skulle et skjulesteder, ikke? Lige præcis. Ja, præcis, men skjulesteder ehm øh, for mokkler i hvert fald, at det vi har valgt at øh, gå videre med. Og vi har så delt det op. Så Amalia, hun har taget nogle specifikke ehm øh, troldmandssteder, hvad kan man kalde troldmandsbeboelser? Ja, det kan man godt sige, sådan ala. Ja. Eh øh, og jeg har valgt at tage de magiske skoler. Ja. Så øh, det er en fin lille opdeling lige med ja. den, ikke? Ja. Ja, den er med. Så vil jeg da bare starte Altså vi kan jo ikke komme udenom At vi skal snakke om Hogwarts Sådan er det jo altså, Det er jo, det er jo der, det er Hogwarts det hele drejer sig om ikke? I alle de her syv bøger Så vi bliver også nødt til at snakke om Hogwarts nu Men det bliver altså, meget let og elegant ikke? Vi skal ikke hen i de her tusind års historier Fordi det kommer til at tage en time Bare kun med Hogwarts ikke? Så jeg synes vi holder os til det overfladiske ja. um, Hogwarts som sted Hvis man kan sige det sådan Hogwarts blev bygget øh, omkring år 990 i det skotske højland, nær en, øh, en løg. Altså en, en sø. Sø. Ja, sø, lige præcis. Ja. Øhm, så man kan godt lidt forestille sig, at kæmpeblikspurten det er lidt af Hogwarts' version af Loch Ness-uhyret. Øh, Nessie. Ah, det har jeg faktisk ikke tænkt på. Nej, det er det, ret... er det da. Ja. Jamen er det ikke det? Ja. Jo. Det er lidt det samme, så bare med en kæmpeblikspurten. Og den blev, som I sikkert alle godt ved, grundlagt af Godric Gryffindor, Helge Hufflepuff. Runa Ravenclaw også Salazar Slytherin. Eh ja. øh, og for den den kloge læser så har de jo, så er det jo sådan allitteration hvor det er øh, fornavn og efternavn starter med samme bogstav. Så det er jo lidt sjovt. Det kan Jackie Rowling Godley. Ehm øh, den præcise location er Hogwarts, kan ikke findes af mokler. Øh, hvis man kommer op i høylandet for at vandre og så er mokler så vil man bare se en gammel ruin hvor der er nogen skilte på hvor der står Far, her skal jeg ikke gå ind. Øhm, og så vil man være sådan, Nå, okay, fint nok, og så bare gå videre, fordi der er så nogle forskellige besværgelser på stedet. Jeg har altid forestilt mig, at det ligner en et hus, når man kommer gående op. Jamen, det tror jeg sikkert er et godt bud, ja. og så bare en masse advarserskilt, ja. og så er man sådan lidt, Okay, men der skal jeg jo ikke ja. Og så drejer man bare om at gå videre, ikke? Og det er jo egentlig også tilfældet for de fleste af de andre øh, magiske skoler, at de har lagt besværgelser på skolen, så mokler ikke kommer ind og forstyrrer undervisningen og... Øh, Altså, så er troldmandssamfundet heller ikke bliver opdaget vel. Mm. Fordi det er jo, øh, hvad kan man kalde det, kernen i troldmandssamfundet, det er de, de her troldmandsbørn. Og de skal jo passe på, samt de ikke bliver særlig godt passet på <laughs> i de her syv bøger. Ja. Men, men det er jo så en anden sag, ikke? Det godt, de ikke har samme myndigheder, som vi har i hvert fald. Så ja. jeg tror, at den skole der var lukket ned mange gange. Ja, det ja. tror jeg, du har helt ret i. Skolen har jo som bekendt plads til tusind elever. Det har Jackie Rowling selv været ude at udtale At der kan gå 1000 elever på Hogwarts Men det gør der jo så ikke øhm, Fordi især at der har været Voldemort Og det har resulteret i at der ikke er lige så mange børn Der er blevet født man. Hvor mange af det der var 12 på Harris' årgang Der var øh, Så der var 10 Gryffindor Og, 10 og 8 Hufflepuffer ja, Og så var der ved 7 Ravenclaw Og Ni Sly Slytherin Det er jo ingenting I forhold til at der kan gå 1000 elever ja. Øhm så det er skrumpet lidt Øh, ja Og Hogwarts kan regenerere sig selv Det sker under Battle of Hogwarts Eller efterfølgende i hvert fald Den bliver jo totalt ødelagt Af kampen om Hogwarts Men efterfølgende bygger skolen så selv op igen Fordi det er en magisk bygning mm -hmm. Øhm Og man kan ikke foretage Spektral transferens ind på området Medmindre rektoren han har godkendt det Hvilket han jo også gør nogle gange mm -hmm. Men øh, det er meget sjældent Øhm og så virker elektronik, magiker elektronik ikke på skolen. Det siger herr Miuen Granger os flere gange at du kan ikke trylle en dykkerdragt her ind og bruge den på vores område, fordi det virker ikke. Men det siger den der hørtør som vi snakkede om sidste show, slet ikke virker. Eh øh, det burde den ikke gøre. kan se nej, det nej, burde okay. den faktisk ikke gøre. Nej. Men øh, radio virker, for de radioer, de øh, løber på magi. Ah, og det kan man jo sige, det passer meget godt til os. Ja. Ehm <laughs> <laughs> Men ja, det var, øh, det var sådan set lidt det Jeg har egentlig også en lille liste af ting Som så er skjult inde på Hogwarts ja. Som man jo også kan nævne Altså for eleverne Ja, så altså skjulte områder på Hogwarts ja. Og de fleste af dem kan man jo faktisk se her omkring i Odense by Det er jo egentlig lidt sjovt, ja. ikke? Der er jo sådan noget som de forskellige genveje Ud af slottet Der er øh, pigernes badelærelse altså på første sal Hvor man kan komme ned til hemmelighedens kammer ja. Det kommer vi også til at tale om senere bog, ja. Lige præcis Så er der slagpoblen, der går ned til det hulende hus der er øh, maleriet med frugtskålen, der viser ned i øh, køkkenet til husalferne Så er der fornødnhedskammeret Og så er der... Øh, der var der en til... Var det ikke det? Jo, forsvindingskabinettet Der ja, fører ja. direkte ind til Borg Burks Ja Og det er nogle af de hemmelige steder på Hogwarts uh -huh. Og selv Dumbledore siger jo, at øh, han ikke kender alle de skivlige steder Det tror jeg heller ikke, han gør Jeg tror, dem, der kommer tættest på, det er Fred og George Det tror du har helt ret i Ja Godt Jamen, øh, det kunne være, du har ja. lyst til at hoppe videre så har jeg jo forberedt lidt om diagonalstredet Og det fandt jeg jo ud af, at der også er her i Odense Så det blev jeg rigtig glad for at ja, det var sjovt at komme Vi var lige at rundt lidt her i pausen Mellem de to shows, lige at se, hvad der er her på festivalen det var, Jeg var imponeret Jeg synes, det var hyggeligt, jeg mm -hmm. går rundt øhm, Men ja Hvis man nu slår diagonalstredet op På Wikipedia Så står der En brostensbelagt shoppingområde i den magiske verden Hvor hokvarsstuderende kan købe deres nødvendige forsyninger Og det er jo også det, vi kender til det? Det er et kæmpestort område. Faktisk så er det meget større end det man ser i filmene. Det er virkelig for enkelt ned i filmen. Der er det bare sådan én gade, men i virkeligheden så er det et kæmpestort område, og der er også flere gader end det man ser i filmen. Nå. Ja. Øhm, til at starte med, så lå der altså før hele diagonalstred pleje bygget og sådan, noget, så var der den utætte kædel. Det er det allerførste sådan butik, hvis man kan sige det. Okay. Så den har også nummer et. Så sådan lidt en øh, måske en pop for vandrere, eller ja. sådan en retning for, for rejsende, der kommer langvejs fra, og så kan man lige slappe af derinde, øh, og så bliver Præcis. det bygget ud, eller hvad? Præcis. Den lå der faktisk også før Charing Cross Road, som er den vej øh, i London, altså Aha. for vores verden. Ja. Der går man jo på Charing Cross, Charing Cross Road i London, og så er der den her pop, ja? Som er den utætte kedel, hvor man kan gå ind i Diagonalstred. Okay. Og, og den øh, pop der, den lå der også før, at vejen blev grundlagt. Så, så inden selve London? Den lå midt ude i noget ingenting, faktisk. Okay. Ja. Og så er London simpelthen blevet bygget op omkring øh, den utætte Og så senere så er Diagonalstredet så også blevet tilføjet til det, ikke? Præcis. Nå, sjovt. Ja, det er lidt sjovt. Øh, og så troede jeg, at den næstældste ældste bygning, det måtte være Gringotts, tænkte jeg. Fordi den er sådan en mega gammel bygning. Men det er det ikke. Nå. Og Levanters er faktisk den anden næste Det er rigtigt, der står, at det ikke er sådan noget år 700 Kristi eller år 300 før Kristi eller jo. sådan noget ude på øh, døren jo. Lige præcis Så det var lidt sjovt Øhm, ja Og så, øh, så synes jeg faktisk, at øh, jeg lige vil tage et lytterspørgsmål ind her ja. Selvom at det er lidt tidligt i vores program Men det er fordi, jeg synes, det passer godt Og det er fordi, der er en, en lytter, der hedder Lene, som har skrevet til os og hun spørger, hvordan kommer Hermione's forældre ind i Diagonalstredet for at købe skoleting? Det er rigtigt, fordi vi har jo lige haft indkøbsturen i podcasten, hvor vi har diskuteret, hvor de går rundt inde på Diagonalstredet og køber deres ting. Også her, hvor de møder uh, Glidrik Smørhår og Ginny ja. Forbogen og Lucius Lu Lu Lu Lu Lu Lu Malfoy og alle de der ting. Ikke? Ja. Og der er Hermione's forældre jo også inden for at skoleting sammen Og det strider sådan lidt mod det her hemmelighedsdekret, som jo ellers gælder ind i den magiske verden, med at moklere ikke må vide noget om den magiske verden. Og da Hermione's forældre begge to ikke er magikere, så burde de jo faktisk ikke vide noget om, hvad Hermione laver. Mm -hmm. Men der er lavet særregler for øh, forældre, så øh, de må selvfølgelig gerne vide hvad deres børn rener laver. Det burde de også. Og så vidt jeg har forstået, når man som mokler barn bliver øh, altså kommer ind på skolen får et brev som 11-årig, så kommer der en lærer med. Ja, for så man er lige at forklare, prøver det er altså ikke fordi at det er spam. Nej, det er ikke fint det her. <laughs> Nej, det er ikke bare en lande reklamepost eller, eller andet. Det er det er rent faktisk med i skolen og så laver dit lille tryllenummer, lige man ser Dumbledore gøre det med øh, Voldemort. Voldemort lige ja. præcis i eh øh, Bog 6, ikke? Jo. Øhm, og man må jo forestille sig, at McGonagård har lavet det samme. Ja. Da Hermione, hun skulle på skolen, så havde hun taget ud, og så har hun fået et eller andet klædeskab til at gå op i flammer, lige ja, lige. ja, et eller andet. Ja. Øh, og man kan så som forælder få særtilladelse til at komme med ens barn ind i den magiske verden, når nu at ens barn for eksempel skal ind og købe de her skoleting ja. ind i det gønnelse Tror du, man må besøge Hogwarts? Altså, det gør forældrene jo faktisk generelt ikke, men jeg kunne forestille mig, at moklerforældre gerne må, fordi hvordan skulle de ellers vide, hvad det var? Det er rigtigt. Og jeg tænker også, altså familien Weasley kommer jo ind og besøger. Eh, øh, ja, Weasleybørnene forholdsvis ofte, ikke? Især det er jo altid, fordi de er dø. Det er ja. Det er rigtigt, men også omkring eh øh, trekampstokalen. Og det hele trekampen. Ja, der, der er de altså. jo ind som publikum. Ja, det er rigtigt. Altså jeg tænker maglerfæller må sikkert gerne komme på besøg, hvis de har ja. øh, lyst til det. Ja, men det det det kunne jeg godt forklare os først med. Eh, ind i Degonalstræde, der kan man også der kan de også få lov at bruge husets emblem. Okay. Faktisk, selvom man er magler. Nå. Ja den tror du egentlig det er? Altså er det kun via SUSE-netværk, man kommer komme ind, eller skal man gå ind og trykke på nogle sten, som Hagrid gør det? Eller hvad forestiller du dig? Altså de kan jo gå ind, som Hagrid gør, at nu til det kedel, ikke? Og så kan de gøre det der, hvis de har en pejs derhjemme, så kan de få noget SUSE-pulver administreret, som de så kan få lov at bruge. Okay. Sådan en gang. Så har de sådan en tidsrum. Den her dag må I gå ind, og det en stred. Det er da mega interessant. Ja, så bliver det sådan åbnet midlertidigt for det. Ja, okay. Ja. Øhm, så det var svar til så øh, blev jeg lidt overrasket over, da jeg sad og læste om Diagonal Stred, hvor mange butikker der faktisk er. Og jeg vil ikke gennemgå dem alle sammen, fordi der er virkelig mange. Øhm, men der var nogen, som jeg lige ville nævne, fordi jeg synes, de er lidt sjove. Der er jo også nogen af dem, som sagt igen, der ligger her rundt omkring i Ja, i, der er nogen, Odense. man kan finde her i uh, Odense. <laughs> men der er øh, blandt andet Gamboll og Jabes troldmandsshop med sjove ting. Hvilket overraskede mig, fordi jeg troede, at Weasley var det eneste, der lavede sådan noget uh, spas... Men tror du ikke, det har været inden de åbnede deres butik? Jo, jo, det kan godt være, men så er det, det vist lige bare udkonkurreret dem. Eller sådan. Ja, det ja, det kan det, kan det kan være. godt være. Så er der en butik, der kun skal lade skrald. skrald? Ja, man kan kun få ødelagt ting. Nå, ja. sjovt. Øh, så er der Mandam Primbernells, som Pimbernell, ikke? Ja. Altså Primbernells skønhedseleksier. Den ligger i nummer 275, og her kan man komme af med, ifølge butikken selv, alt der har med vorter og det, der er værre at gøre <laughs> Okay så, øh, Ja øh, Og så er der simpelthen også et rejsebyrå Som jeg synes har et lidt uheldigt navn Et rejsebyrå? Ja, for magikere på magiske rejser Okay Ved du, hvad det der rejsebyrå hedder? Nej, det det har jeg, virkelig et uheldigt navn Jeg har ingen idé, fortæl mig det Terror Tours ah. <laughs> ja, okay Ej, det vidste jeg ikke så godt Ej, det, det øh, Jeg ved jeg godt. altså ikke lige, om J.K. Rowling havde tænkt det igennem da hun, øh, Nej, det. Det, det havde hun nok ikke Ej. Men jeg tænker også, hvorfor har Magik overhovedet brug for et rejsebureau? Er det for, hvis I ikke kan finde ud af at sig i Kina? eller Jeg tænker, at hvis man ikke kan finde ud af at rejse med, Altså hvis man er fuldblødt øh, troldmænd Og ikke er vant til at begå sig i moklerverdenen ja. Så kan det være, at man har brug for et rejsebureau Ligesom Apollo-rejser, der kan, Apollo Reiser, der kan ja. hjælpe en på vej ja, okay. Men jeg kunne forestille mig, det faktisk også er lige så svært for dem at øh, omgås med sådan troldmænd fra andre nationaliteter Fordi hvis du kan ja. huske i bog 4 Hvor vi ser dem til Quiddish-mæsserskaberne Så går det jo bare helt af hov De kan jo overhovedet Nej, ikke kommunikere med hinanden Og totalt kulturelle forskelle ikke? Så folk, der er vildt nogle der Det er der det er, Men det kommer de jo så over, ja. kan man ja. sige og Det er også hele moralen med bog 4 Som jeg ser det der til sidst Det er jo at Dumbledore siger At, at det er ikke så meget af de ting, der adskiller os som vi skal fokusere på. Det er alt det, der samler os. Helt. Jeg kan men ikke huske, du... at det Men han siger sådan, ligesom et eller andet os, som betyder, vi skal være multikulturelle, vi skal se hinanden som mennesker, vi skal ikke have fokus på alt det, der er forskelligt mellem os. Ja. Og det er en smuk morale at slutte, den bor af med, synes jeg. Helt sikkert. Æh, den ville jeg faktisk også godt have læst højt, da vi var i aftenshowet her i torsdags. Men øh, det nåede vi ikke. Nej. Så øh, ja. Men ja, så det er ligesom... Øh Hvad det, vi kom fra? Jo, Butikkerne. så er der lige en sidste butik, jeg gerne vil nævne Og det er Narcissa Malfoy's yndlingsbutik okay. Der shopper hun altid tøj Inde i Twilfit og Tattings Og så Nå. kan man jo så regne ud, hvad det er for en type tøj, de har derinde Det, det er sådan ja. noget sort Lidt en dystere tøj, ikke? Ah, så kan der en masse pels også pælser. Ja, det kunne man forestille sig så Sådan lidt Cruella det vilde butik, yeah. kunne jeg forestille mig øhm, Men ja, der er virkelig mange Man kan komme op bagefter, hvis man har lyst til at se listen <laughs> Jeg har øh, printet ud <laughs> øhm, ja, Hvad står der i hvert fald? 20 ja, ikke mere. Ikke flere. Øhm, og så er der et par sidegader Som øh, den eneste Der faktisk er blevet bekræftet Rolling, Det er Tusmørkegyden som vi også kender ja. Men der er også nogle andre som man mener Existerer, men jeg vil lige nævne Tusmørkegyden Først, det er jo den her gade Hvor alle butikkerne har relation til mørk magi Og det er som oftest nogle farlige Og hyggelige typer som arbejder i Tusmørkegyden Man kan få adgang via Digonalstræde, susepølver og spektralt Og i bog 6 Gennem øh, fastsvingskabinetet men, så er der faktisk noget lidt sjovt, som der var en, en, en, en fan, der havde lagt mærke til Det er, i uh, bog 3, der uh, virker det også, som om natbussen kan komme der derind Fordi, hvis du, kan du huske i filmen, der kører uh, Harry med natbussen og bliver sat af ved et nutat i kødel ja. Og så siger uh, det der skrumpehoved, næste stop, tusk mørkegyden ja. ja. Så det, det hentyder ligesom til, at natbussen også bare sådan kan hop ind i uh, ja. gaden på en eller anden måde Så den er i hvert fald også adgang ja, øhm, den mest kendte butik derinde Det er jo Bokken og Bøk, som også ligger her Lige præcis Men der er også en masse andre, og der vil jeg også lige nævne nogle af dem, jeg synes var sjovest Der er uh, Dystel Falanges Som kun sælger knogler yeah. Ja Så er der Marcus Gars Ududslettelige tatoveringer Okay, ja. det er egentlig sjovt Fordi de eneste tatoveringer, vi for alvor ser Det er vel øh, voldemordsmærket, ikke det? Jeg mener øh, Er der ikke en, anden, anden, en af de gode, der har en tatovering? Øh, ikke lige. Nå, kan du huske? Det. det tror jeg faktisk, ikke? Der går rygter om på et tidspunkt, at Harry har tatoveret en drage det eller sådan noget. Det er rigtigt, det er ja, rigtigt. Det har han ikke. De går og spreder rygter om han har fået og og, og og hvad var det at uh, Ron han skulle have en lillebit et et, et lillebitte de der pygmal puff eller et eller andet. Så og så skulle Harry, Harry have en griff eller en drage ja. eller en ja. anden dræning. Det passer det ikke. Nej. <laughs> Æ, så så og så er der også en butik der sælger skrumpehoder forresten. Ja. Nå, men de der Ekstra gader, som så ikke er endelig blevet bekræftet Men Jackie Rowling har sagt Hun vil tænke over det, hun synes det er en god idé Det er et øh, time-world-forslag <laughs> Et time forslag, time forslag <laughs> til den her øh, verden okay. Og det er bl.a. en gade, der hedder Horisontstredet øh, Og her er øh, Det er en sidegade, som både har forbindelse di Til diagonalstredet og togsmål Det er en lille gade med fem butikker Hvor man kan købe lanterner Legetøj, tobak, så der er der en pop Og en barbjerg ja. Og det andet sidegade, det er så noget, der hedder CarKit Marked Som er sådan en kæmpe stor markedsal. Man kan faktisk finde billeder af det inde på nettet Hvordan det skulle se ud Nå. Øhm, Og her skulle der så være 16 butikker Og der var nogle af dem, som sælger noget, man godt kender For eksempel Filibusters fyrværkeri øh, Man kan få øh, vækslet penge Begringorts, som øh, man også kunne lige her over så er der et husalfagentur Som kan fordele husalf ud Det snakkede vi om på et tidspunkt Det, detalj, hvordan, får det ja, hvordan får man ind i en husalf Det kan man derinde mm -hmm. Og så der en butik Der sitter et Som er lavet af Gregorovic Nå ja. ja. Det er de virkelig solgt i England Det gør det no, En lille bitte butik En lille bitte butik Med tre trøllestav ja. Så det mm. synes jeg var det der var mest interessant Jamen jeg synes du har virkelig fået åbnet Diagonalstræder op for os Jeg vil hoppe lidt videre til de andre skoler Fordi vi blev jo introduceret til tre skoler i Harry Potter-bøgerne. Men der er jo 11 i det hele. Det er bekræftet, at Jackie Rowling selv, og det står inde på Pottermore. Så det er ikke bare noget, jeg finder på. Men de er spredt ud over hele verden. Og der findes faktisk også flere små. Men øh, hvis man ikke er registreret sådan, ved ministerierne rundt omkring, så er det sådan lidt noget uofficielt. Men der findes altså også mindre skoler. Og folk de homeschooler jo også deres børn. Så det kan man jo også sagtens gøre i stedet for. Men øh, de fleste lande har ikke en skole. Der er jo de her 11, så de er ret spredt. Og derfor er der en del lande, hvor at man simpelthen ikke kan få en, en magisk uddannelse, eller man bliver nødt til at tage til et andet land, eller man bliver nødt til at få en uddannelse via brev. Altså, hvis man kan sige det sådan, ikke? Øhm, og jeg har skrevet skolerne ned. Der er selvfølgelig Bobaton i Frankrig. Mm. Der er Castelo Bruxo. Det kan jeg ikke udtale overhovedet. Nej, det er nogle svære navne, vi kommer til at udtale. Det ligger i Amazonas. Mm. Så er der selvfølgelig Durmstrang. Som ligger i den nordligste del af Norge eller Sverige Det ligger i Nordskandinavien og ikke i uh, Østeuropa Øst Sådan som de fleste af os nok ville tro ja. Det overraskede mig Det er også fordi at uh, altså De der Igor Kakarov ja. og Viktor Krum Det er sådan nogle meget uh, slaviske navne jo, Og i filmen der snakker de også med sådan lidt østeuropæisk uh, dialekt Jo, de gør ja. nemlig så Men uh, det er faktisk også en skole, som vi skulle være på om. Vi så skulle jeg. alle sammen med Dumstron alle de hekser troldmænd, der befinder sig i tættet Det ja. skulle i virkeligheden have gået på et for Fordi Hogwarts, de tillader faktisk ikke elever Fra øh, andre steder End England og øh, Irland Nej. Så det er bare too bad <laughs> For os andre, kan man sige øhm, <laughs> Så er der Ilvermorny, der ligger i USA Og så skal jeg prøve at se, om jeg kan udtale det her rigtigt Koldovstorch Som ligger i Rusland Så er der Mahotokoro, Som ligger i Japan og så er der Uagado, som ligger i Uganda. Og det er de 11 etablerede troldmandskoler, der er. Og jeg vil gerne snakke lidt om dem. Jeg tager lige et par stykker, og så, øh, så kan hopper jeg vi over, helt ja. tilbage til dig. Vi kender jo Dumstrang og Bobatau. Men vi kender jo ikke så meget til deres historie. Så det er jo også relevant at tale lidt om. Og jeg vil gerne starte med at tale om Dumstrang, som jeg som sagt skulle ligge i nord eller i Nordsverige. Og ud fra beskrivelserne får vi jo også at vide, at det er meget mørkt, og der er noget en masse bjerge, og der er nogle dybe, dybe søer og sådan noget. Så det passer jo sådan set også meget godt til landskabet deroppe, ikke? Ved du hvorfor, at man så har valgt at vise det, som om det var Østeuropa? Altså jeg tror, en del af grunden, det er, at Dummstrang tager også imod elever hele vejen fra Bulgarien af. Okay. Så de tager også imod sådan alt det, der ligger over i Østeuropa. Og jeg vil vide på, i Danmark vil der alligevel måske kun være en lille bitte håndfuld heks og troldmænd. Måske dem, der er herinde. Ja. Øhm, men altså ja. Hvis der kun er 3.000 i England Så må der jo være Ja, ja i, Danmark er et midt par land Vi må bare have et meget mindre antal troldmænd og hængse mm. Så det giver jo heller ikke nogen mening Vi skulle have vores egen skole Nej. Så øhm, jeg gætter på, at der måske bare en overrepresentation Af østeuropæere Eller det er bare dem, der er sådan de bedste Jeg ja. ved det ikke altså, Det er ligesom med gymnastik ikke? Det er tit sådan, de østeuropæiske hold, som bare er super gode så det er jo <laughs> måske lidt det samme. <laughs> ja. Jeg ved det sgu ikke helt. Øhm, men den har eksisteret før 1994... Nej, undskyld. 1294. Øhm, fordi der øh, begyndte de at lave en aftale om den her trekampskamp. Og den blev grundlagt af den bulgarske heks Nerida Vultanova. Jeg ved ikke, hvad en bulgarsk heks skulle lave i Nordno, -Nor, men... Øh, ja, prøv at med det. Øhm... Lad mig lige se, hvor til. Som sagt, så tager øh, det meste af Europa op til Durmstrang, i, vores, i hvert fald i vores del af verden, og øh, længere sydpå, tager de så til øhm, Men Som ligger i Frankrig. Som ligger ja. i Frankrig. Det ligger i pionærerne i Frankrig, ja. ja. Øhm, men øh, Durmstrang, som I nok alle er bekendt, har, er kendt for at have en del fordomme om, øh, om ja, mugglere og muggelfødte. Og det betyder også, at man bliver ikke lukket ind, hvis man er muggelfødt. Så er der jo så ikke nogen af der har en chance. Nej, Nej. <laughs> Det er der. Nok ikke øhm, Ikke mindre, at det er hold holdt skjult i hvert fald, desværre Nej. Øhm, Så øh, man skal være ret og tror jeg Før man får lov til at komme derind øhm, Men alle de andre skoler åbner op Så det kan jo være, man kan få lov til at komme til Bobatron i stedet for ja. øhm, Og så i 1294 Der blev trækampen, som sagt, etableret Mellem Bobatron, Dumstrang og Hogwarts Men fordi En øh, kokatris det er sådan et væsen, der kinder minder om en basilisk. Det er en hane med en løvehale. Den slap løs under trækampen, og så sårede den de tre dommer, altså de tre reaktorer for de forskellige skoler, og så blev trækampene lukket ned. Og så blev det først startet op igen i 1994. Okay. Ja. Så der har altså været en rigtig lang periode, hvor at trækampene ikke er blevet udspillet. Så det er det også derfor, det er sådan et stort event for, i, altså i på fire ikke? Jo. Fordi der fornemmer man bare sådan, at det er en helt stor jeg tænker, mm -hmm. ja okay, jeg ved godt, folk også har det sådan med OL Men det kommer altså hver fjerde år altså. <laughs> Lige præcis, men det gør det her ja. altså ikke Det første gang i okay. mange, mange århundreder At den her kamp, den bliver spillet øhm. Og Durmstrang har så haft to mørke perioder I sin historie Altså særligt mørke perioder, ikke? Og den første, det var, der gælder et Grindelwald Hvilket lyder lidt tysk Når man ja, lige tænker over være, det, han er ikke? Tysker. Lyder jo også, altså det jo fungerer jo også fint i forhold til Dummstrang, hvor placering og så videre. Ikke? Ja. Øhm, han blev optaget i sådan 1880'erne, 1890'erne, og så begyndte han så på de her mørke eksperimenter. Og hvis man siger eksperimenter på den måde, så lugter det jo også lidt af noget nazisme. Så det hænger jo også meget ja. godt sammen med hele den her metafor med, at Gellergrindelwald skulle være Hitler. Ja, ja. Det altså, vælger i hvert fald en eller anden form for øh, fascist Øh, fra den Typer. tid, ikke? Ja. Jo. Ja. Lige præcis. Så man kan godt forestille sig at han har lader nogen eh menneskeinstrumenter. Det tror jeg desværre også. Altså det står ikke så forfærdeligt meget om ham. Der kommer mere og mere på grund af Fantastic Beast ind på ehm på diverse hjemmesider, hvor vi researcher. Men det var er, er jo ikke til at vide nu, hvad der så helt er kendende, hvad nej, der er, jeg. jeg. glæder mig til at, at, at se de næste film, for ja. så tror jeg man får lidt mere information til der. Lige præcis. Øhm, og den anden, så den så i periode det var jo så der dødsgardisten eller den tidlige dødsgardist Igor Kakardov han blev rektor. Og det er jo den periode vi kommer til meget snart når vi når til bog 4. Og så vil jeg godt give en lille fun fact. Sturm und Drang, det kommer selvfølgelig fra det tyske Sturm und Drang, som betyder storm og trængselstid. Stormer hvad? Trængselstid. Trængselstid. Altså er sådan, okay. der, du siden en duften tid fyldt med trængsel. Ja, ja. Ubehagelige tider. Okay, så noget. Ehm Dejligt ordet oh. ja, Jamen det er rigtig positivt det, øh, Jeg tænker jeg lige hopper ved til Bo ja, Og så tænker jeg til dig ja. Godt Og Bo der gælder det samme Vi ved ikke helt hvornår skolen blev etableret øh, Men før 1294 Fordi det var her trækampen blev startet Den skulle øh, sådan delvis være grundlagt Af øh, alkemisten Nicolas Formel Eller i hvert fald være delvis finansieret af ham Han har givet en del penge til skolen Både han i Frankrig? Ja, han er der fra Frankrig Okay. Sammen med sin panel, det er oh, det franske. kan jeg faktisk godt huske nu. Ja, ja. det har vi snakket altså om. Altså, de har vist mødtes på skolen, ham hans kone, Pernil. Men øh, så har de været ja. med til at finansiere yderligere bygning af den. Okay. Ja, det er sådan lidt effigt. Jeg er ikke sådan... Det, det lyder sådan lidt sjovt, men det skulle være et eller andet, den retning. Okay. Øhm, og skolen, den modtager elever fra Belgien, Luxembourg, Holland, Portugal og Spanien. Den ligger i Pionierne, som er sådan en bjergkæde i Frankrig, i Sydfrankrig. Og øhm, skolen den skulle være et meget, altså, være bygget som et meget smukt chateau, altså sådan fransk slot, sådan a la solkongens øh, Versailles, med store og flotte haver, sådan en smukt anlagt blomster og fontæner, og jeg ved ikke alt hvad oppe i de der bjerge. Det skulle være så fantastisk. Øhm, og så den meget accepterende skole, synes jeg selv i hvert fald, i forhold til, at de har en rektor, som Madame Maxim, altså hun er jo en elegant og smuk ja, kvinde, smuk meget kvinde. intelligent, ja. men hun er jo også halvkæmpe. Ja. <laughs> og det er jo interessant... At de, de, de, de, det har de været okay med Altså de fleste andre steder ville have et kæmpe problem Men det ser vi jo også kæmpe <laughs> Det var faktisk <laughs> ikke problem. Nej, men altså det, det, Vi vidner vi også i uh, At ja. Hagrid bliver afsløret Ja, ja, ting. mange fordomme overfor kæmper Virkelig mange fordomme ja. ja. Så øhm, det, er jo, det er jo positivt, det bliver lidt fremstillet som den gode skole Ja, det er <laughs> det jo, er jo endnu et sådan. af de steder Hvor J.K. lærer os noget morale Ved at, at bare fordi man ser anderledes ud Så ja. betyder det ikke, at man ikke er et, et godt menneske Lige præcis Ja det, jeg synes er lidt sjovt ved uh, Boba Tong, det er i filmen, i 4'eren, uh, hvor vi møder uh, skolen for første gang, der bliver det præsenteret som en pigeskole. Ja. De eneste, der kommer ind, uh, eller generelt bliver præsenteret i filmen, det er piger i de der blå uniformer. Der er ikke nogen mænd blandt. Og det samme gælder egentlig for dummestrang, det er kun uh, mænd, sådan set. Og det passer ikke. Nej, der er ikke nogen af dem, der kun er pige- eller drengeskoler. De har bare gjort det sådan for visuel, yeah, visualitetens skyld, ikke? at det skulle bare kun være kvinder. Ja, yeah, så skal Ron stå og glane efter alle, de der, savle efter alle de der piger i blå tøj. Altså, de er også flotte. Men, det er de der. Men ja, det er rigtigt. Mm -hmm. ja, jeg blev også lidt fascineret. Der var nogle tidligere, der der dansede rundt derude med det der blå tøj på. Jeg synes virkelig, det var de jamen, meget fascinerende. Jamen, det ser helt vildt ud. Det gør det virkelig. Det er også nogle pæne dragter i forhold til, hvad man kan have på. Men øh, det er en forkert fremstilling, at der kun skulle være kvinder på ja, den skole. Ja. Og som sagt, nu fik vi jo også sagt det før, men øh, på fransk, der kalder man jo en trøllestav for baguette. Bare lige fun fact. Ja. Og så videre til ja, dig, mit ven. Så har jeg lidt om Hogsmeade, som er den her by, som øh, ligger ved siden af Hogwarts. Øhm... Den ligger i Skotland, ligesom Hogwarts, selvfølgelig Og øh, det er i den her by, at øh, Hogwarts Expressen sætter eleverne af Det er på den her perron, den hører til byen øh, Og så er det lidt specielt, den her by, fordi det er den eneste by i Skotland, hvor der kun bor magikere I alle andre byer, der er der også moklere Det er da ikke den her, den er skjult for moklere mm. Hvorfor også? Vi har, derfor har vi den med i dag, ikke? Jo, vi er præcis Der kommer lige lidt historie her, fordi det synes jeg var lidt interessant øh, Byen den blev... Grundlagt af en mand der hedder Hengist af Wutcroft, ja. som gik på Hufflepuff. Hvorfor skal hun altid lave de der navne, som man bare overhovedet ikke ja, kan, man kan ikke. Nej, det. det er froklet. Det er kun ment til at blive læst, læst og ikke læst højt. Nej. man man kan godt mærke inds tunge en krøller lige nogen ja. gang. Ja. byen blev grundlagt cirka samtidig som Hogwarts, selvfølgelig lidt efter, for det Hengist var jo elev på Hogwarts. Han øh, blev rasforfulgt i mokkler samfundet og så flyttede han i skjul. Hvorfor? I ved du det? Altså han havde gjort et eller andet forkert <laughs> ja. Jeg ved ikke hvorfor, jeg ved ikke, hvorfor men, men moklerne var i hvert fald på jagt efter dem. Mm. Og det var, <coughs> det var så efter Han havde gået på Hogwarts selvfølgelig ikke? Og så flygtede han tilbage mod Hogwarts Og flygtede så i skjul i den her øh, Ja, på det tidspunkt var der jo ikke en by For han lade jo så byen mm. Hvor han så bygget et hus Som så senere blev til de tre kuste Ah Aha. Så det var så det hus, han startede med at bo i Og eftersigende skulle han have lavet sådan et bysskilt Som han skulle have sat lige foran huset Og have sat sådan, her er Huck Smith, En indbygger <laughs> så Ligesom lige man ser i USA Hvor der bare står sådan ja, Fem mennesker i den her <laughs> by ja, ja. øh, Og den lade han jo så en masse besværelser for Så moglerne ikke kunne finde ham mm -hmm. ja. øh, Så det var sådan ligesom Så byen blev grundlagt i sin tid så næste gang der sker noget interessant Det er i 1612 Hvor der er et kæmpe nisseoprør Det tror jeg også vi har om tidligere Ja, det er i hvert fald noget der bliver nævnt meget ofte I Harry Potter bøgerne i Professor Bins timer Magiens historie ja. Det her nisseoprør er meget blodige uh, Goblin revolutions uh, med, med, med nisser og med troldmænd Der mørter hinanden Ja, meget ja sku, det skulle være helt vildt Men der skulle Hogsmit så have været troldmændenes hovedkvarter Aha ja. Her er det planlaget deres strategi ud fra og så øh, siden starten af 1700-tallet, der har det så været en by, man har åbnet for håndgårdstuderende på deres tredje år. Øh, og der har altid været en øh, popularitetsliste fra elevernes side. Og det er det hyldende hus, som er interessant, Sankos, Bøger og og så en slikbutik, som hedder Honeydukes. Ja. Det skulle være de tre butikker, som altid har ligget på elevernes top 3 over øh, butikker i Hogsmeade. Så er ikke det hyldende usvælde, fordi det er jo ikke en ej, der kan jo komme ind, men du altså, kan... Altså sådan, Attraktioner? Attraktioner, præcis. På TripAdvisor, der er det bare lige dem, der bliver gange i top 3. Ej, måske ikke. Ja, sådan den magiske TripAdvisor, ikke? <laughs> jo, lige præcis, lige præcis. Øh, og i 1993 bedser Harry Sørhugtsmith for første ja. gang, altså ud over togstationen, mm -hmm. men, men hvor han kommer ind og siger noget. Må jeg lige spørge om noget? Ja. ja. Ved vi, hvorfor elever ikke må komme der ind før tredje år? Altså, 11-årige kan da godt ja. gå rundt. <laughs> men ja, jeg ja, har ja. også taget betragtning af At de kan gå ned i den på skov Som ikke er, er farlige, men de må ikke komme ind i byen Som ikke er farlige Det er rigtigt, de kan ja. vandre lige ned til kæmpe store æderkopper ja. Eller til kentavere Det er et af de steder, hvor der bare ikke altid er En mening, logisk mening for bag det. Altså, Jeg tænker, at det er fordi Man, at man har jo ikke rigtig lige at kunne lave, Man kan jo ikke opsyn med dem, når de er afsted Nej øhm, Ja, og de skal jo også have en underskrift for deres forældre man kan selvfølgelig putte i en eller anden besværelse. Altså, jeg nægter simpelthen tro på, at der ikke er for det. Det kan ikke passe. Men det, er, altså det, man må konkludere ud for det her, det er vel bare, at det mærker så at er ikke struktureret efter logik. Nej, det synes jeg, der er mange eksempler på. Der er ikke lovet et logik her. Nej, det er der sgu ikke. Øhm, ja. Der er øh, 21 butikker i Hogsmit. Okay. Og øh, jeg har lige fundet lidt info om nogen af dem. Det første, jeg gerne lige vil komme ind på, det er det hyldende hus. Selvfølgelig. Ja. Øhm... Og det hedder det jo, fordi at Remus han er varvulv Og på et tidspunkt opholder sig det her hus Hvor han hyler Og derfor hedder det det hylende hus mm -hmm. Det de står troet, at, Ja, de ja. har jo troet, at det har været et, ges et ges ja, ja. gespændst ja. Og alle har været bange for det her hus Dobbelt og hossen til rygterne rundt omkring, ja, ja. når folk har snakket om det. Ikke ja, ja, ja. Der er helt sikkert, at det kan spændes derinde. Ja, ja. Øhm, og faktisk så fortæller hovedløsen Nick til nogle af eleverne, at han er bange, at selv spøgelserne på Hogwarts er bange for at tage ned i det, ja. det hyldehus. Men det nok godt, fordi det lyder ikke som et spøgelser. De kan godt høre, at det er et eller andet mærkeligt. Nå, ja. Fordi det er jo aldrig, aldrig kommet op på Hogwarts, så de har nok sådan, hvad det, der holder sig for sig selv dernede, ja. i stedet for måske komme på besøg op ved os. Ja, ja. Det Huset det er mega solidt, selvom det ikke ser sådan ud I filmen der står det jo faktisk rigtig vugger Ja, det ligner som skuer, ikke? Jo, men det er, der er alle mulige besværgelser over det ah. Som gør, at man ikke kan ødelægge det okay. Og det var noget Dømmel, der var lavet i sin tid For at Remus han kunne gå amok derinde, uden at der ville ske noget Selvfølgelig Så han kan, altså det er så solidt mm. Det er vel også på en eller anden låst af, er det ikke det? Jo, han, man kan ikke komme ind udefra Hverken af vinduer eller døre eller noget Man kan ikke overhovedet ikke komme ind Helt isoleret mm. Og man kan heller ikke komme ud indenfra Kun okay. den, gennem den der lem Der ja. øh, nede under jorden og han kan selvfølgelig der. ikke komme ned Når han er en vavl Nej, det er så lavet sådan At han jo ikke kan komme igennem Når han er en vavl Det er simpelthen Mega så smart Mega gennemtænkt Ja øhm, Det eneste der har boet I huset i længere tid Det er jo så Lupus Og Voldemort øhm, Voldemort? Ja, Voldemort bor der også på tidspunkt I øh, slutningen af bog 7 det er, også der. er det ikke der han holder til der? Gør han det? Eller er det på et tidspunkt? Hva? Et par timer? Nå, et par Ej, timer. Ej, han er da også på et... Dat... Nå, jeg mener også, at han bor der lidt på et tidspunkt. Er han holder sig ikke i skjul, der på tidspunkt. Nå. Der bliver... Øh, på røstet på hovedet. <laughs> Sorry for vores facts, ikke? Jeg vil lige sige, det stod altså ind på, <laughs> <laughs> på de der hjemmesider. Måske. Nå, anyway. Øh, der er ligesom sådan en person, der har virkelig dårlige erfaringer med det der hus. Og det er så selvfølgelig Snape. Åh, oh, Gud, ja. Fordi øh, første gang, han har fået erfaring med det hyldende hus, det i 1975. Og det er i 1975 at han bliver let derhen af Sirius, som vil ham med lupus. Åh, oh, stakkelsnet. Og der han jo ved at... Altså, det går jo helt galt. Han er ved at blive mjørtet, ja. Ja, simpelthen. Næste gang, han hus, eller kommer ind i huset, det er i 94, hvor han bliver slået bevidstløs af hamione. <laughs> og tredje gang, han kommer ind i huset, det er så i 98, hvor han bliver dræbt af Nagini. Så ja, okay. han har virkelig ikke god erfaring om det hus, Det er der. faktisk lige en cirkel, der bliver sluttet der. Ja, fuldstændig. På en ret deprimerende fasong. Ja. Øhm, og så er der de tre koste. Ja. I øh, Hogsmeade, som jo er den her pop Med Madame Rosmert Ja, som alle øh, Der er mange, der har et godt øje til Mange af de unge studerende, hun har været i 40'erne ja, ja, hun er faktisk ja, med ældre Fordi hun bestyrer faktisk også den butik Eller pop, dengang at uh, Harrys forældre går der Det er rigtigt, hun må være i 50'erne og 60'erne ja. Og de kigger bare sådan rigtig øh, Smiskende på hende, det efter hende. Ja, ja, De der små 12-årige Eller hvad de er Jamen, Det er 13-årige, sorry ja, ja. øh, <laughs> <Ja. laughs> Det gør det meget bedre Øhm, I film 3 for her med Jona, ved at de der skrumpehoveder Hun ikke må komme ind Fordi hun er mindre øje Nå Men det passer ikke Ifølge bøgerne Fordi der er der ikke nogen Aldersbegrænsning på Alle må komme ind okay. Så jeg ved ikke hvorfor de har lavet det Nej det er godt nok mærkeligt Altså det er jo selvfølgelig fordi Harry skal komme ind Og som den eneste høre den der samtale Nå ja selvfølgelig Men det er bare Ikke rigtigt Nej, men Nej. du ved, sådan er det med filmmagi, Der er tilføjer man nogle gange nogle lidt nogle ting, noget for at gøre det lidt nemmere at forstå, ja, forstå ja, ikke? Ja, selvfølgelig. Øhm, og så er der Madame Nuttetruts te-salong, <går> som jeg synes var mega sjov, fordi det der Harry er på date med Cho, kan du huske? det, ja, det er hans altså første date. Ja. Det ja, acade, første og eneste date der var med Gale. Han kaldte Valentine date. Ja. Og hvis jeg ikke tager meget fejl, så ligger den også der nede. den lønstre. har jeg ikke set. Okay. Ja, jeg tror at caféen ja, den der kig lade har. Okay. Øh, ja, den bliver jo så også beskrevet som sådan en virkelig pusse-nusse-café Sådan en café, som Nidkær ville elske at komme ind på, tror jeg Ja, uh, yeah. Harry han er ikke glad for den mm -hmm. uh, Som en særlig tradition til Wallensteinstag Så kommer der sådan noget konfetti ned fra loftet Og den eneste, der synes det er fedt, det hele hende er nuttetrut mm -hmm. Fordi alle kunderne, det synes det er mega etærende Der kommer sådan noget ned i ens drink Selvfølgelig yeah. <laughs> så, Men den for, altså, det forårsætter, fordi det vil hun have Jamen det er jo også hendes butik, ikke? Ja, ja. Og hun vil få kunder åbenbart og så eh øh, vil jeg spørge der en lille øh, et lille quiz. Ved du hvem der er blevet friet til derinde? Men der blev friet til. Ja, der er en af vores øh, hovedperson, ikke hoved en stor biperson, som er blevet friet til derinde. Kan du give mig et hint eller En af lærerne. En af lærerne. Okay, må gå nok. Ja. Ah. Kom vi til derinde og fordi hun synes det var så mega pinligt at sige hun nej. Åh, så fri hun bare lidt vil mennen. Det er sødt, det er sødt. Altså. Så øh, ja, det er godt være, at den skal virke romantisk, men den er det måske ikke for alle. Det er, hvad man vil kalde pladeromantisk, ja. tror jeg vist godt, at vi kan få sagt. Øhm, og så ligger der en lille, side, del, øh, hvad det, en lille afdeling af Ollivanders i Hogsmeade uh, også, hvor Nå. man kan købe tryllestav. Okay. Faktisk. Hvis man ødelægger sin ind på skolen? Hvis man nu skulle sin i løbet af et skoleår, så kan man købe en i Hogsmeade. Det er da mega smart, så bør man ikke. Det burde Ron have vidst. Uh, Jamen, de har jo alligevel ikke rådet. Nej, det er rigtigt, så... Og så synes jeg, det er lidt sjovt, ligesom den sidste ting, at øh, der, bor, der er 21 butikker i den her by, og de blev jo alle sammen bestyret af en. Men der, man kender kun otte af de beboere, som bor i byen. Ja. Så det vil sige, at der er ret mange, man ikke ved, hvem er. Ja, en del mennesker, vi slet ikke møder. Ja, men sådan er det jo tit. Der er jo mange, vi slet ikke kender. Der er også 3.000... Tolmen i Storpartanen. Yeah. så det giver jo også god nok mening. Yeah. Det er også lidt sjovt at i filmen så bliver Hogsmeade kun Nej, Hogsmeade kun vist, hvor der snø. Ikke på parronen, ikke toparronen, men hver gang det er inde i byen, så er der kun sne. Ja, det er faktisk rigtigt, men det kan tænke, hvad nu hvis de kun har lagt en øh, ehm ja, har lagt en en, en kan man kalde det, ekskursion i øh, det sene efterår og så måske det tidlig forår. Øh, ifølge hjemmesiderne Så er det fordi At dem der lavede sættene til filmene de, ville, de synes det var mest magisk Hvis der var sne Ja ja, ja. Det, det giver jo også god nok mening Men, øh, men det havde da også været fint at se uden sneen Vil man sige Ja ja Det er rigtigt Og så ham der er hengist Som jeg snakkede om Ham ja. der grundlag byen Han er også på de der chokoladefrøkort Nå Og øh, han er faktisk et af de allerførste Som Harry får i sin samling Altså efter Dumbledore ikke? Så ja. er han er en af de der Tid okay. første Nej, sure. Harry han får i sin samling ja. Ja, Det går nok lidt pudsigt Jamen, så... så vil jeg lige uh, hoppe videre til de mere ukendte skoler Jeg har taget tre Og jeg skal nok gøre det ikke alt for langt Fordi det skal være interessant for dem der kommer og lytter um, Men der er den i USA Som jeg gælder på de fleste jeg efterhånden kender Som hedder Ilvermorny Og den har eksisteret siden 1627 Så ikke lige så lang tid Som mange af de andre Altså blandt andet i Europa og i, uh, i Asien Der har de eksisteret meget meget længere men det er jo fordi troldmænden skulle over på tidspunkt. Altså, USA er jo også et ungt land, kan man sige, det. så det hænger jo sammen. Det er jo meget logisk, at det, det ja. følger og moklernes Der var da lige historien. noget logik. Lige lige ja. Det ligger på øhm, Mount Greylock i Massachusetts. Og det startede faktisk ud med, øh, med at være et granithus, ja. som blev bygget af Salt Sires, som var sådan en, øh, en heks, som var rejst derovre. Ja. Og så blev skolen så gradvist udvidet Som der kom flere og flere elever Men Ilvermorgen er faktisk en af de skoler Der har den mindst interessante sådan grundlæggelseshistorie Nå? Fordi der var øh, den her heks Som boede øh, ja, ude den her skov På det her bjerg Hun boede i det der hus helt alene Og så stod hun på en nomage Eller en mokler En amerikansk mand der bor derovre og redder ham fra et monster eller et eller andet andet Og de bliver forelskede Nå? Og det hele det bare er bare så hyggeligt Og så øh, sker det samme for to øh, troldmændsdrenge Som er derovre med deres familie deres forældre bliver også smyrtet af sådan et eller andet monster ja. øhm, Og så adopterer de så De her to troldmandsdrenge Og sammen så grundlægger de her to Adoptive forældre Hvor den ene er mokler Og den anden er heks Og de her to drenge så skolen Så ja. en af founderne til 11. morning Er faktisk en mokler Det er jo lidt sjovt Det er mega fascinerende ja, At det er fire og så den ene forældreparet af de to børn det Lige og præcis ja. altså det, det er ikke andre steder man ser det vel Um, så det er virkelig, virkelig interessant Og ham som jeg har i første, hvad hedder det Vores første liveshow, ham her uh, Boot, Terry ja, Boot, Terry Boot Han er muligvis en, uh, en, en Related person altså, Efterkommer jeg nogle af dem ja, her? Ja, til det de her Webster og Chatwick Boot Det er sandsynligt, at han er i familie Med, med de to drenge der, ja. de to troldemandsdrenge Som okay. var med til grundlægsskolen ja. um, Og altså De her to, de her forældrepar de underviste sig sønnerne Og så gradvist så voksede skolen sig til Med at de begyndte at få indianske elever ind i skolen ja. Og øh, det, det giver jo god mening ikke? Der er også alle de der savn om At indianerne har magi og altså, altså, alt sådan nogle ja, Så det giver ja. mening at det sådan, De har jo deres egen form for magi ja, ja, Så de begynder at optage indianske elever Og de indianske elever De udveksler også noget magi med, med Isolt Som jo så er fra, fra Europa Og øh, derfor kommer der en tradition for at bruge øh, Wandless, altså tryllestavløs magi På 11 ja. Man får en mere naturtro øh, form for magi ja. tror jeg måske godt man kan kalde det ja. øhm, Og der er jo så fire huse på 11. På samme måde som der er i på Hogwarts Og de hedder øhm, Thunderbird, Wampus, Horned Serpent og Potwatchy Og jeg mener at det er for dem der øh, Går op i noget med sjælen ja. Og Wampus det er noget med kroppen Det er sådan en kriger typer Horned Serpent det er for folk med hjerne og så Pug-watchy. Pug-watchy, det er for folk, der tænker med hjertet. Okay. Ja, så der bliver man også fordelt på samme måde. Så er det jo, der var et, der hed Thunderbird. Thunderbird, ja. Er det ikke også det, de kalder sig i Grease, de der drenge? Jo, det Hello? tror jeg, du har det er regnet. Er det ikke, som der er nogen, der nikker? Jo, jo, det er det. Jeg tror, det er urealiteret, men korrekt. <laughs> men øh, det, er, det er virkelig, virkelig interessant. Og... Gradvist så bliver det en mere og mere etableret skole, og der kommer flere elever, fordi der kommer flere mennesker til USA, selvfølgelig. Og det er jo så blevet etableret som en en reelt skole i 1800-tallet, eller sådan en retning. Og den begynder så at få kastet alle de her besværelser på sig, og den ligner en sky på toppen af bjerget for moklere. Ligesom Hogwarts ligner en ruin, ikke? Jo. Og altså, fordi at 11 så blev grundlagt delvist af en mokler, så anser man den også for at være en af de mest demokratiske og mindst elitistiske af skolerne. Ja. Mm? Det går også god nok min i form ja, for det, du de siger. Altså. og, og, og demokratiets øh, sted, jeg ved ikke alt, ved jeg ikke. Jeg og har også lige som det syn på det her med at mæglere kan virkelig noget, som troldmænden ikke kan, altså ja. uh, og de har måske netop en, en altså Altså, jeg synes måske også, at vores demokrati fungerer lidt bedre, end det i Moklers, eller i Trollmann-samfundet. Altså, der er virkelig meget korruption, der er virkelig mange problemer, altså med retssikkerhed og sådan noget, ikke? Jo. Hvis vi går ind i det. Det snakker vi også om med Ministeriet for Magie-episoden. Yeah. Så, jeg tror også, at J.K. har lidt en... en idé om, at vi er bedre til det der med demokrati i øh, mokler-samfundet. Ja, lige præcis, lige præcis. Men, også bare, men det er jo lidt sjovt, at hun sådan idealiserer USA på den måde og siger, det skulle være det mest demokratiske. Stort. Ja, det er så også sjovt, fordi at det burde man ikke lige tro med hende, vel? Nej. Altså, vi ved jo, hun er øh, Labour-kvinde, altså hun er en rød, på det stemme socialistisk ja. type. Ja. og har også til formål jo at gøre os alle sammen mere tolerante overfor andre mennesker. Lige præcis, lige præcis. Det er faktisk lidt sjovt, der er en undersøgelse i England, der viser, at øh, børn, der har er mere tolerante over for andre mennesker, end børn, der ikke har fået læst Harry Potter holdt. Ja. Så øh, man lærer noget af Harry Potter. Det gør man da helt sikkert. Ja. Men jeg vil hoppe lidt af det gerne videre til Mahutokoro. Og det, det er en skole, der ligger i Japan, kan ja. jeg lige fortælle jer. Det skulle være en af de ældste, fordi den bliver beskrevet af, af den kære Rowling, som er værende el gammel. Den er placeret på toppen af vulkanøen Minami i og øhm, den blev udformet som en pagode. Altså en af de her type asiatiske Templer. huse. Nej, ikke et tempel. Ja. Men dem med de der skråtage, der ligger i flere lag. Oh, som ja. en, eller som en japansk borg, De har også et meget specielt udseende. Mm -hmm. øhm, og den ligger så på toppen med den her vulkanø. Og øhm, den er udformet i hvid jade. Så det ligner nærmest sådan et der mm -hmm. ligger på toppen af et, øhm, et bjerg. Nu har jeg jo læst Kina-studier. Så det minder også lidt om beskrivelsen af, det af himlen. I kinesisk uh, traditionel religion Sådan okay. en plads, ligger oppe i toppen af skyerne Meget sjovt ja. øhm, Og øhm, hvis moglere, de kommer tæt på øen Så vil de tro, at øen og pagoden er ubeboet okay. Så det er ikke fordi, de ikke kan se dem De tænker bare, at der er ikke hmm. nogen hmm. Så det er sådan lidt en anden måde at gøre det på øhm, Og på grund af de historiske fjendskaber Som der eksisterer i Asien Og har gjort det i, i mange, mange år Så øh, er det sandsynligt, at der eksisterer andre skoler Altså, det giver ikke mening, at dem fra resten af Asien de skulle tage til Mahutokoro for at gå i skole. Der ligger sandsynligvis også noget i Kina, eller i Indien, eller lignende. Ja, ja. Øhm, også igen, når Kina er så stort et land, som det er, så giver det ikke mening, at de ikke skulle have sin egen skole. Nej, det tror jeg da også, de har. Og der er jo som sagt også 11 skoler, og her der har vi kun fået præsenteret 8, tror jeg. Jeg tror kun, at der er nogen Så der er stadigvæk en lille håndfuld tilbage. Ja. Øhm, ja, godt nok. Øhm, skolen, der modtager elever allerede fra 7 års alderen. Ja, ja. Ja, så det er jo også lidt noget andet Men det er men de mere, ligesom i Danmark så ja. eller, Nu er det jo efterhånden blevet yngere og yngere Man jo. starter i skole i dag Men de men... går så som dagselever Og så bliver de så sendt tilbage hver eneste dag til deres forældre ah, Så de sover da ikke? Nej, Nej, ikke når de er syv Men øhm, som de bliver ældre og når 11-årsalderen Så bliver de også korskoleelever på samme måde som man er alt de andre steder Og begynder så at sove der Og så har de så den her vanvittigt interessante uniform Hvor de har sådan en klædedragt af en eller anden art Som vokser med dem Altså okay. så så den udvider sig? Ja, lige præcis. Ja. Du skal ikke skifte den ud hele tiden, ligesom de gør på Hogwarts, så du hele tiden skal købe ny uniformer. Den udvider sig simpelthen, som du vokser. Og så skifter den også farve, alt efter hvor hvor vidt du er i din magiske uddannelse. Så så starter du ud med at have sådan nogle pinke klæder, helt lyserøde, mm. og så når du er færdig med din uddannelse, så bliver de guldfarvede. Men ting er jo så, at øh, i Asien, der anser man hvid for at være en dårlig farve. Ja. Øh, det er dødens farve blandt, blandt andet. Øh, så hvis øh, man går hen og laver mørk magi Eller bryder med de japanske troldmandsregler Så bliver din en øh, kappe Nå, og så kan jeg altså se, at du er en mørk troldmand mm. Det virker jo sådan lidt øh, omvendt modsatte, for os En modsat dødskattiske, som er helt shortklædt, ikke? Ja, lige uanset, ja. det er lidt sjovt, ikke? Men det er jo sådan med kulturelle forskelle nogle gange, ikke? Ja øhm, Og så skulle nogen af de dygtigste kritis spillere være fra Mahutokoro ja. Fordi at øh, de har jo øh, spillet ud over havet Så de har jo været vant til at spille i stormvær ah. mm -hmm. Lige præcis og så den sidste af de skoler jeg vil nævne. Det er den der hedder Ugardu og den ligger i Uganda. Den er over 1000 år gammel og den skulle være en altså, også en af de absolut ældste, men den ligger jo også i Afrika. Ja. Og der mener man jo at magien stammer fra originalt. Så mm. det skulle være noget af det sådan mest, der kan man kalde det oprindelige man ja. overhovedet kan komme til. Ja. Øhm, den er lokaliseret i Mountains of the Moon i Uganda. Ehm mm. og skolen er simpelthen skåret ud af siden på et bjerg. Og så bliver den indhyldet i tog, så nogle gange så ser det ud som om, at den simpelthen ligger og flyder op i toppen af skyerne. På samme måde som, øh, som med den her pagode-ting i øh, Japan. Øhm, eleverne, nej, de, de modtager så elever fra øh, hele Afrika, hele kontinentet. Så øh, det er en af de største skoler overhovedet. Ja, det er den største, hvor Japan det må være den mindste, mener jeg. Okay. Øhm, og så øh, er eleverne meget dygtige til det her wandless magic. Altså, de kan simpelthen øh, ja, pege med fingrene uden. eller lave håndgastik, ja, og så kan de så trulle noget frem på den måde, frem for at skulle stå med en pind. Og det er måske også lidt mere lidt oprindeligt, hvis man kan sige sådan mere ja. naturligt at kunne gøre det på den måde. Det lærer vi jo ikke rigtig i, i, på Hogwarts, vel? Øhm, og så er de også fantastisk gode til det her med selvforvandling. Som er lidt alle la anima animakus, tror jeg. Men hvor de kan blive til elefanter eller cheater, eller giraffer, eller hvad ved jeg. Yeah. Så ja, det er meget interessant. Ja. Og det var det, jeg havde om skolerne. Yeah. Så har vi uh, fået et nyt spørgsmål fra Ida. Ja. Og vil du læse det højt, Nana? Det vil jeg i hvert fald. Ida, hun spørger os nemlig, hvornår opdagede Dumbledore, at Harry var en hokruks? Det er et godt spørgsmål. Det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg har fået en, en kilde til at sidde og researche lidt på det for os. Ja. Og øh, hun, hun beder os om lige at huske på de gange, hvor, øh, hvor Harry, han drømmer som Voldemort. Og så fortæller det videre til, øh, til Dumbledore. For det sker jo blandt andet i 5'eren, at han kommer ind i Nagini. Ja. Der, hvor... Øh, ja, der, hvor han byder... Øh, lige, okay. lige præcis, lige præcis. Ja. Hvor at øh, Dumbledore så overvæger, at han har den her... Ja. altså... Evnet til at komme ind i Voldemort lige præcis, ja. lige præcis Og står med det her blik i øjnene Og ser sådan helt vanvittigt ud Og skal det bide Vold Dumbledore Jeg ved ikke altere ja. Hvis du kan huske den seance Oppe på ja. Dumbledores kontor Ja, jeg ja, vil seance det ja, det er måske første gang Han sådan rigtig tænker det ja. måske. Altså jeg kunne forestille mig At Dumbledore i høj grad Har tænkt At der var et eller andet Med det der Hukrux Og måske Harry ja. Og det kunne være en mulighed men at det først bliver sådan indledt bekræftet for ham på det tidspunkt. Ja, altså jeg tror i hvert fald altid at han ved at Harry på en eller anden måde er connected eller yeah. så forbundet til Voldemort. Øhm, men på hvilken måde, det ved jeg ikke, hvor når han altså finder ud af nej. at Lian har kruksmåden. Ehm. Ja. Um, men jeg synes i hvert fald at det er et rigtig godt bud, for jeg er ikke sikker på at Harry har nævner sin drøm for Dumbledore før det tidspunkt. Nej. Jeg tror han, han har han har den her tendens til altid at holde det skjult ja. med de her mareritsagtige drømme eller siger hun kun til Ronnerham Jonas, de siger, "Sæt stampler, sæt stampler," og så er det ved han ikke. Nej, det vil Nej. han ikke. Ehm, så hmm. ja. jeg synes det lyder som et godt bud. Bud fem, det må være meget realistisk. Ja, det gætter vi på. Det er vores var også farligt præcis. Ja. Er der andre der har et øh, spørgsmål? Ja, hvis der er spørgsmål til os, så tager vi gerne imod dem. Måske ikke øh, være vange. <laughs> Nej. Nej, Men ellers. i så fald, så tror jeg, at vi vil sige tak for i dag Ja, yeah, vi det? det vil vi i hvert fald så, øh, Og kom endelig op og sige hej, hvis I har lyst til det Lige præcis, bag. og tak fordi I gad komme yeah, og høre det på det os Ja, det var dejligt Det er øh, ja. virkelig dejligt Hej yes. Once again, you astonish with your gifts, Potter Gifts mere mortals can only dream of possessing How grand it must be To be the chosen